Əz-Zilzal surəsi 8 ayədir. Rəhman və rəhim olan Allahın adı ilə, yer özünə məxsus bir şiddətlə lərziyə gəlib titrəyəcəyi zaman, yer öz yükünü çıxardıb atacağı zaman, insan buna nə olub deyəcəyi zaman, məhz o gün yer öz hekayətini söyləcəkdir. Çünki bunu ona sənin Rəbbim buyurmuşdur. O gün insanlar əməllərinin özlərinə göstərilməsi üçün qəbirlərindən dəstə-dəstə çıxacaqlar. Kim zərre qədər yaxşı iş görmüşdürsə, onu görəcəktir. Kim də zərre qədər pis iş görmüşdürsə, onu görəcəktir.